producción si divertimento apresentan divertimento para pequeños monsos Sintonía de Radio Felispín, Radio Libre Comunitaria da Terra e Trasancos que emite Dendeferrol. Ose, vendres 9 de maio do ano 2014. E aquí comeza unha nova edición de divertimento para pequenos monstros. Hola, Ana Lucecú. Hola, André, que moi boas. Que tal? Ose, fai unha boa tarde. Si, sí, moi boa. Con moito sol fora. Si, hmm. si, sí, sí, aquí tamén sí, aquí temos estamos. astros, lucintes, no estudio tres. de Radio Filispín tres astros relucintes daqui da comarca logo os presentamos bueno, pois pues de entrada vamos a anunciar vosos conteúdos como facemos sempre do divertimento para pequenos monstros bueno, ritmillos tropicais Aquí na Radio Tropical da comarca de Trasancos para comenzar, divertimento para pequenos monstruos. E Yosepos pues, temos un programa así con pouco contiuido, pero moi moi intenso, moi con moita cousa aí, non moita substancia, ¿no? Moita sustancia, no? Sí, moita xente moi... tamén. Si, si, si, porque eso de, de el viejo caracol ten sustancia de feito, xa o sea, en de si, sí, de por si. Sí. Si. Sí. Sí, sí. e bueno, aquí este a eles este eh, aquí os tres logo falaremos bonha bueno, parte dos integrantes del viejo caracol porque din por aí que son os pues, unha hoste unha hostil mandiña pero bueno eso logo será dentro de un segundos porque ademais de con el viejo caracol que van a estar aquí que están xa para presentar o seu último disco tanta Memez, tanta famos, memez eh, o terceiro xa sí. sí. Pues eh, vamos a hablar de más cuestiones. Verán, vais y por aquí por la radio, ¿no? Más tarde. Sí, más tarde tenemos por aquí a Manolo. ¿A Manolo? Manolo. ¿Quién Manolo? ¿Qué tipo de Manolo? <risa> Categoría de Manolo. Manolo do Ateneo. Manolo do Ateneo. Sí, no. sí, sabes que hay Manolo el del Bom Bom, Manolo, <risa> pues los Manolos en Seral. Y no, pues este es Manolo el del Ateneo. Y va a estar aquí en Divertimiento para Pequenos Monstros contándonos esa campaña de apoyo a, pues esa Senyera Maldonado, institución ¿no? que sae o Ateneo Farolán e, bueno, pues, hai moitas cosas que facer aí e ah. a nova equipa directiva está aí, pois, pues, eh, con todas as velas desplegadas no dispostos a, a atacar. Si, sí, acaban de iniciar unha campaña uh -huh. e necesitan moito apoio e vai a vir a falarnos de claro. todas as cousas. Manolo, Anolo. Ba estrada en cultura ta. O rey a ti reque do busa na garría. la boham. Na medicina. Eta música. Dinto un cuecillo sonta es mi tamaiti. Mike Santi ven bisata suna reauche. Kanetixio en se me alaba tu buena. Filosofe que Caldera lanza una yokuasteratoa, o yute franca potente empieza la. Biscorlona, bizitza, biscor miraría baita. Co sendemo io, seguenza ausiste me to tirán sape eco por marcarse un de no le custie tan lutboi castro alta su cara mi titohando micro matriz diamos lo pensa, subsiste, no me toquian, sabe el eco por más tardas que no es custieta, luz hoy passtrom alta, tanza ni sul cada nada, mi tropo y la matriz de ha mundo matriza, os endemo mi piensa subsiste, no me Pois sí, pois pues sí, pois pues sí, así con con Fermín Muguruza pois pues abrimos esta edición de divertimento para pequenos monstruos do Benres 9 de maio do ano 2014 Bueno, pois pues están aquí sentados tres, dos integrantes de El Viejo Caracol ¿Y quién, ¿Quiénes son, Ana Lucecu? Pois pues unha formación de aquí de Ferrol Eh, tres discos publicados ata hoxe avalan a curta pero intensa carreira del Viejo Caracol que no ano 2008 comezou a súa andaina musical unhas coidadas letras e unha música elaborada coa mistura de moitas músicas fa un estilo propio con moita personalidade Pois si sí. eh, no ano 2009 publicase con La Casa Cuesta, o so primeiro grabado nos estudios Mans de A Coruña. Dos anos despois, no ano 2011, saía o luz o disco A Utopía, grabado en Abrigueiro Estudios, da man de Arturo Vaquero. A partir deste disco, a banda queda consolidada, mantendo a mesma formación ate día E, bueno, chegamos ao ano 2014, este ano, non? No? que estamos agora, sí. eh, chega o seu terceiro traballo, que, o que acaban de gravar, Tanta memez, Tanta memez Que decíamos antes sí. eh, Que repiten grabación no abrigueiro No Studios. Abrigueiro Studios. Sí sí Mira, mira, aquí está soando discosa Tanta Memez Para no oírte rebuznar Para no sentirte Para no sentirte No estuve al tanto y fallé Cuando te pusiste a vender alma por las ferias No me di cuenta Eso fue la mayor estupidez Seguirte la comedia No te apetece salir No quieres hacerte Sufrir y vivir Otra vez la tragedia Prefieres irte a dormir Taparte al fin la puta nariz Y cubrir Tu piel con las estrellas Para no ir jamás Tantame No irme rebusnar salir no quieres hacerte sufrir y vivir otra vez la tragedia prefieres irte a dormir tan al fin la puta naré y cubrir tu piel con las estrellas para no ir jamás tanta meme, para no irte rebugna Pues este é o tema que abre pues, el último disco de El Viejo Caracol, Tanta Memez. Bueno, eh, el Viejo Caracol son Carlos Mor, guitarra eléctrica, Mon Ibáñez, baizo eléctrico, Fausto Escrigas, saxos e coros, Agostinho Fragío, percusón, eh, Oscar Fojo, voz e guitarra acústica, Miguel Pita, guitarra eléctrica, zanfona e coros, Y errico pose batería bueno pues estos tres últimos oscar fojo miguel pita y errico pose estamos aquí en el estudio de radio flipping hola boa tarde hola buenas pues qué tal bueno eh, no sé si a primera vez que está en rey flipping o, o, o se si esttiverá desde otro momento noutra vida sí, hai sí. tempos hai tempos e que hay non tempo. era aquí que era un outro no, no, planeta no, efectivamente moi ben pois creo que non está de mal ¿no? pois pues que estean por vez primeira casi en Radio Filispín el viejo Garacol sí. un grupo realmente pues, si non mítico pois pues, case case mítico dos cefarón sí, Cefarrol, mítico, ¿no? mítico <risa> Bueno, pois pues temos aquí xa a Óscar, Miguel e Erico, porque sodes un montón de xente, non, no grupo. Somos 7, 7, É habitual, non? Está pouco me habitual, non? É case unha Big Bang, non? Si, sí, eso mm. que nos den sempre, pois mm. bueno, mm. pues, mm. si nos deixa, aínda seguimos sumando pola hai moita máis xente colaborando, claro. Si, <risa> sí, bueno, sí. Case que eso des un colectivo. Hm. Mm. Podese dicir que sé. Sí? Uh -huh. Estamos abertos, é, eh, que veña máis xente sí, si o Se sabes tocar algo Claro, claro, sabes tocar algo O participar creativamente con cualquier cuestión eh, ¿no? Efectivamente, mm. sí Porque así, a nivel un pouco global O que se ve, pues é moito cuidado ¿no? A hora de, de facer as cousas Del viejo caracol O sea, como os caracois mesmos, non? Que van aí sí, despacinho, pouco a pouco pero... Deixando a súa impronta, a súa pegada ben marcada, non? Mm. Así é mm mesmo na na cuestión artística que te, paralela á música, non só que o rollo visual, as portadas e uh, todo iso, non? Bueno, a portada eh, as dúas primeiras foi gracias a Leandro, que xa sabemos que Leandro Claro, Leandro vou eh, agora, é atentuarísimo, non? Claro. Entón aí o encanto esas súas portadas foi. E claro. despois a última foi aqui gracias a Óscar, que se currou aí un desenho gráfico que vamos que todo nos impactou bastante. Aí está. Osa que de repente ventesa aí un lado aí oculto de de Óscar, os as sabíades a. Na, xa teño un pouco de creatividade el propio así <risa> <artes>. Sempre ando a <risa> <argallazo, risa> algo, si. Sí. Claro, xa o sea, que neste caso concreto aí xa foi unha secoeu aí o, o tema entre os propios músicos prácticamente, sí. non? A sí, feito, visual, musical e y... todo este sí. vamos, este traballo de tanta memez eh, feito así, feito por nos, e eh, casi para nós. Espero que para alguén máis, pero bueno. Eso é o que hai E y... contándonos un que Porque é o terceiro traballo, non este, non? É, eh, sí Tanta memez mm. Dende o ano 2009 até agora Porque tampouco foi aí un álbum por ano Ne nada distante no. que se marca unha expectativa así Non, máis que nada por por falta de cartos eh? <ríe> Creo de sempre Claro, máis que nada por iso, non? Porque non sería moita máis a... Home, sí, temas eh, Eso sempre hai eh, Pero bueno tamén isto nos dá un, un pequeno marxe para pa facer unha pequena para peneirar un pouco... Si, sí, si, sí, non po poderia ir sí. muita merda. Por... Bueno, merda. Eso de xa sí, des moi selectivos tamén, non? O, sí, eh? sí. o sea, que hai moita produzo musical, pero logo aí hai unha colleita dentro de todo iso que hai. No, no? me... sí, a peneira que dí, sí. ele sempre se aplica. Incluso con temas que eu considero que, vamos, en feito, hai unha pequena debate aí sobre un par de temas que ao final non quedaron. O ¿no? disco, sí, eh, como é, sí. hai moitas cousas. Despois hai outros que se xa por cansancio propio, porque moitas veces o propio cansancio de a base de tocar anos unha peza, non te gusta por lo que se xa claro. O final entón sempre queda algunha fora que disti esta tiña que estar no disco O mellor outra que despois non queda gravada non cumple as expectativas que tiñamos sobre ela despois de, de grabada e tal Pois pues dix, bueno, esta podía que ter quedado un Sempre hai certa polémica <risas> Podía ser unha hipotética cara vez un single, por exemplo Si, sí. ¿no? sí. sí, sí, bueno. sí. de efecto sí. algo así, te, teña, eu polo menos sí. tiña pensado facer algunha vez non gravar así sí ainda que sexa para nós eh, todo o que quedou por aí, toda a merda que quedou por aí, como. Mm -hmm. Pero algo en vinilo, por exemplo, agora que está tan de moda isto bueno, que volveu, ¿no? de novo ao lado do vinilo e que se están facendo cousiñas. Sí, es... o que pase é que se xa é caro editar en CD. En vinilo. vinilo no, no. Hai farías por aí en, en Checoslovaquia <risa> que din que están moi baratos os vinilos e no. todo iso, ¿no? Pero un impar eso temos, mira. Non temos ni para pagar o canto Hai crise no, no rollo musical tamén ¿no? ah, no Se sí, costou nos moito xuntar os cartos para gravar isto e, e ademais que, bueno, sempre é o mesmo Que chegas ali e distiban Que nos dira ter aquí, pois, outro fin de semana claro. Outros dous Se oste, si seguro que dirías, pois, facía falta outro máis uh -huh. Sempre así, porque, claro e, Canto máis tempo teñas, pois, mellor Claro, evidentemente, no estar aí no, no estudio de grabación, o Abrigueiro Studio, no? Claro. Falo un poquiño deste de estudio, que ten algo en particular ou é simplemente que vos queda máis perto e eh, que lle ah, tedes que, que ten Arturo Vaquero ali presente sí. traballando eh, vamos, É moi bon é moi bo. Bon porque además traballa un pouco como produtor tamén. Calla sí. así de de pasada. Si, sí, el ¿no? sí, mete a súas ideas, as sí, sí, súas sí, cousas sí, sí. sí. sí, pero de como feito, a última mezcla foi cousa súa, se non estábamos sí. ali presentes, el retocou por ali e foi o, o definitivo, vamos. e sí, tal como o escoitastes, vos To. Bueno, ainda houve sí, tocar, a, pero houve varias tomas, así, tal. Pero, bueno, sí. moi ben. Pero, ao final, reduces eso a, a ter máis tempo, porque, si, ahora, si tenhamos máis tempo, pues, podíamos meternos igual en máis cousas, en meter, claro, o que sei, algún aspecto, se ou claro, o... mellorar a mezcla, uh -huh. calquer cousa, de todo uh -huh. o uh -huh. tempo que se teña no estudio, é ouro. Bueno, parte que o estudio está ali nun paraxe moi bonita. Sí, digo, idílica. De... Como sí. é? Donde está ese estudio? Está como... en Friol, en Lugo. E, bueno, ya eh, ali no medio do monte, perdidos, eh, mm -hmm. estáse moi ben alí. Tescoitan sí. así o son que xe as vacas polo polo, sei. Sí, sí, sí. sí, está a natureza, porque no, xente, no, no xente Bueno, están os madeireiros últimamente por aí destrozando a pista, así, pero pois as follas balando e todo iso. Sí. Eh. Nada, digo eu que estáse moi ben ali que estáse moi tranquilo e tal e ademais que que bueno que estás es como una casa que podes y como una casa rural sí. de efecto dormida y salida de sí, efecto de... sí, sí, sí, sí. ten bueno ten una casa vale. al lado de estudio eh, para hacer vida allí mientras estamos grabando <coughs> muy bien pues con ese eh, digamos fondo natural se <coughs> grabó este este disco del el viejo caracol con todas esas características y todos estos músicos que participan Estes que son El Viejo Caracol Que son todos Forman parte do grupo El Viejo Caracol Participan todos En directo Logo Na grabazón Incluso pode que Incluso Participa alguén máis ¿no? Na grabazón Alguén que pasa por ali Algún paisano ¿no? Si sí. <risa> <risa> bueno, <risa> bueno Pero <risa> no non, anterior disco Hai sí unha que... anédota ao respecto de... Si, sí, hai unha anédota que, bueno, que no anterior disco Pois, bueno, conhecimos un, un home dali de friol e tal e... A utopía Si, non a pois hai un tema aí que, bueno sí. e, Grabamos aí un vídeo cantando, bueno ah, Pola noite, as, as tantas da mañá e tal Estandonos de festa tamén Porque, bueno, aproveitamos, e, ímos a gravar Pero, bueno, aproveitamos claro. para todo tamén E nada, estábamos ali co home e e canto hai unhas pezas e tal e gravamos e metimos un cacho aí no inicio dunha canción uh -huh. bueno, un o sea pouco... Surden cousas, non? Si, sí, por eh, diversión e claro, tal Claro, e queda, digamos, esa cosa, esa anécdota no? que xa fai logo, pois, sin esquecibe no? porque sí. te acordas do detalle e tal unha vez que esta salió, que é es esa xa no? Ah, acordémonos moito, eh, de, sí, sí. de Canuto Canuto de Friol Canuto de Friol Si, sí, sí, sí, está Canuto no Youtube tamén San Canuto <ríe> <ríe> Moi <Muy> bon rapaz <ríe> sí. Ali, todo o que pasa sí, por ali, ahí. queda con ele mm, Porque sí. entendo, entón, Ana Lucecu Que hai, a partir dun traballo de grabazón Do disco, de todo este rollo que nos están contando Que, claro, é que está moi interesante no Hai un rollo, ademais de animalista Un rollo humanista E visualista, non? O sea, de de, de que todo Eles mesmos, logo, pues, visionan cousas realmente monstruosas ¿no? Como eh, vídeos que realizan nesse momento O sea, levades cousas material audiovisual para gravar Si, ¿no? si sí, sí. mm. <risa> de <risa> todos nos nutrimos sí, bueno. Llevades todo o equipo ali O que surda, non xa o sea, grava moita cosa Aparece algún vídeo mellor de todo aquelo ¿no? Como o caso este de San Canuto bueno, ¿no? sí, sí, sí, bueno. Máis ben vídeos de, de festa Xa, claro. sí, pero bueno, <risa> en día con móvil xa vamos, claro. sí, É habitual Xa, sí, con móvil se pode facer moitas cousas ¿no? Xa, é o que hai uh -huh. <risa> claro bueno, sempre se dirán eso, algunhas fotos e tal, pero bueno, o normal, o normal el, esta vez menos, que eh? uh -huh. a primeira vez que fomos temos máis fotos, eso, pero esta vez pouca cousa uh -huh. moi ben, pois pues vamos a escutar se vos parece o seguinte tema do álbum este que ouviamos que era o, que o principal non o, do, a... a primeira, sí, Tanta Memez Tanta okay, Memez okay, que era okay, o título o álbum, e uh -huh. agora o segundo como se chama? segundo é Bomba de Humo No te van Baila con las farolas un acordeón Y hasta los huertos se levantan cuando escuchan la canción que En otro tiempo me alegraba la ocasión Los adoquines de la calle miran como los pisan las pisadas de mis pies y se esconden en cada esquina justo antes de amanecer las últimas risas negras esperando el nuevo día y lloran nubes cargadas de razón descargan en mi cabeza y Me asombra un rayo de sol que deja en las sombras la acera Donde duerme el último adió se descuelgan mis ojeras Hasta siempre frente me voy, ya tengo vacía la cartera y también el corazón Y me hace falta saber como termina la partida y me retiro cuando siento que se abre más le herida vertiendo sucios manantiales de agonía y otras veces hecho de menos el aire de todo lo que aún no me perdí y cada paso hacia otro sueño voy matando el porvenir las últimas risas negras esperan un día nuevo y lloran sombra la cera Cuando duerme el último adiós se descuuelgan mis ojeras hasta siempre gente me voy ya tengo vacía la cartera y también el corazón nubes cargadas de razón descargan en mi cabeza y me asombra un rayo de sol que deja en la sombra la cera. Duerme el último adiós Se descuelgan mis ojeras Hasta siempre gente me voy Ya tengo aquí a la cartera Y también el corazón Aquí estábamos escoitando en Exclusiva Mundial en Radio Filipina en Divertimento para pequenos monstruos, o último álbum de El Viejo Caracol. Tanta memez. Bueno, esta era a segunda das pezas, como, como como era o título? Bomba de humo. Bomba de humo. Bueno, aí de que vai este, este traballo? é eh, algo así conceptual, vai sobre algo en con, asín conxunto ou son temas cousas No, en Queda cada, sobrindo, en cada eh. tema eh, Do seu pai da súa nai Como, como que dí Pero mm. así todos xuntos O, o que, polo menos o que me Me referiu a min pois Foi un rollo así Como o que reflexa a portada Evo bien así Despois, Pode cada un pensar o que queira Escoitalo e cada, cada cousa que lle veña a cabeza O que, o que mm. queira Claro, porque Óscar como autor da portada aí pues, Refletiu ese conxunto E sí. sí. como, como vamos a preguntar <risas> ao resto Como é ese consunto que reflectivo, Óscar? Na portada, <risa> que biche desai? Unha Unha Tanto... mierda. Una, una mierda. <risa> <risa> Tanto Érico como Miguel. Que biche desai? Cal okay. que, que, que, é o resultado? Como longo podemos ver aquí que non hai televisión e falta que fai. Como, explicamos a xente, como, como é a portada? Como portada? se identifica? Eh, que Penso que deixa bastante a interpretación de cada un. Claro, é mm. eh, un pouco unha cousa bastante astrata. Despois, eh, cando... Cando un escoita un tema, pois, lle pode, lle pode pasar calquer cousa pola cabeza, a mesmo unha, unha vivencia súa ou un estado anímico, eu que sei. Uh -huh. un mogollón de cousas. E despois, pois, hai outras letras pois que falan igual un pouco máis concretamente de, de outra cousa, dun, uh -huh. dun tema social ou mellor, ou... Non sei. Cada un é, é libre a interpretación, penso eu. Uh -huh. E Miguel? E <coughs> Miguel? se quedó porque de repente pues empezó a pensar a visualizar la portada en sí no y se quedó en trance está botando fome por la cabeza realmente no, me decía un poco descolocado con eso de que está todo disco reflejado en la portada no lo sabías bueno, te harás que es un secreto pero claro hay ciertas claves que también hay que conocer por ejemplo hay tipo de claves hay ahí algo como que se algo esotérico? hombre, evidentemente la luna esotérico É sí. unha das pezas principais tamén do disco Entón, está ali presente Vamos, despois, mm. non sei, a simboloxía Son todos símbolos clásicos Realmente, porque montase sí. a partir de De dibuixos, ou sea, a é a de Melier Non, éste? Sí. Uh -huh. Despois, o angelote este que tes tamén, este sí, tamén do, un, a maixar, a Ese tamén é do... O <risas> sí. mítico, este, ma, ma, bueno, en pis, no? Bueno, un deses eh? entón, Son, son imaxes icónicas, míticas Que así que despois que cada quen <ríe> aí saca as súas propias conclusões no? quen sí. é, cada quen aí nesa portada e no? uh -huh. E esas cancións que falan de cousas quen quen as escribe, o sea, como como se confeccionan as cancións? Aí Óscar, que desos papeis de partidos ou como como é iso? No, aí todo cholo foi É eh, unha ditadura total. Unha ditadura total. <risas> sí, sí, <risas> <risas> en todos os discos, sempre En todos os sí, discos, as... en todos os ensaios, en toda <risas> unha ditadura total. Eh, a ver en... que, como <risas> quedale. Eh, <va>, que... <risas> non, non é verdade. Non, no, si, sí, as letras sí que as fago eu eh, e, e a música pois pues, fago o como quem digo, esqueleto, a canción e despois chegamos ao... Como faz o esqueleto? Coa guitarra, a voz? Si, sí, guitarra... Primeiro eh... que que xurdo unha melodía, tararias algo? As veces, eh, primeira letra, as veces mm. primeiro... Escribes primeiro? Si, sí, moitas veces, si sí. mm. Ou después... teño algún apuntamento por aí Cousas tal. que vas anotando sí. o sea, eh, Digamos, eh, instrumentación o artefacto imprescindible <risas> no peto de Óscar Fojo, unha libretiña No, tampoco te creas, son son muy mal. Hmm. <risa> Vamos, no estou nada disciplinado, eh, claro, o que colla por aí. E colles por aí para poder anotar algo hmm. y tal. Sí, sí. Y, y así queda, y así queda. Esas cosas que se te ocurren y tal, segundo como te levantes por la mañana, inspiración donde te ven, no baño, una no no ducha. Sí, no baño sobre todo, esas ¿eh? <risa> esas letras. Por apreciar las letras un, sí. un, cierto sí. punto, un cierto punto escatológico sí, o sexual, sí, sí, o sea, es hay, No, no, o sea? no, no, sexual no, por Dios. Son escatológicos. <risa> escatológico. Sí. Entonces, caca y caca. Entonces, que que nos la rutina diaria, ¿no? Sí. Unha cacola, en definitiva sí, sí, sí. <risas> Joder, que volta está dando isto Si, eh? si, sí, sí, esto non é a Radio Galega <risas> <risas> Ah, podes decir caca, que? Por suposto, y pis oh, eh, Ademais, eh, o a sea, participación de a parte da participación do resto do grupo A parte de escoitar a as loucuras, as toleadas <risas> as, as cousas que selle ocurren a Óscar Fojo, as señalidades ¿no? o sea, sí. Vos que, que aportades logo, porque eso logo tens que tradúcilo en algo O sea, como... Pues, eh, como dixo Óscar parece cun un esqueleto eh, despois Hai que montar ahí, iso, non, claro. son pezas que después, se van aí. Pois, veces que, que o puzzle prácticamente está feito, que xa eh, desto de, de que vai encaixando todo de maravilla, hai outras veces que tens que desfacer o puzzle 20.000 veces porque non das feito. Sí, Entonces, se dá esas circunstancias sí, veces. Si, moito obrigado. Sí. moito. Pasa, todo, é a típica que te quedas atascado, por exemplo, que igual a deseas abandonada e de dali un mes podes retomar ou eh, vamos, o sea que son as cancións malditas, digamos. <risa> si sí, hai moitas, eh, se podría facer sí. incluso recuperar ese facer un álbum de cancións sí. malditas que antes, de Bs, sí. Bs, o que decimos antes das caras B, caras bes ou cancións malditas. Nah. A veces okay. pasa que queda unha aí e o mellor é que máis dun ano, eh. Mm. E despois refaise de todo de cero e, e encaixa perfectamente o primeiro ensaio. Non se refai no? e volvemos a tocar, hostia, pero isto sí. porque deixamos de tocar. Mm. Si, sí, ¿no? sí, tamén. Mm. Bueno, sí. que material hai, eh. mm. Este tío, como di, séntase bastante no baño. <risa> <risa> tale, todo vale. día na ahí, faena. Claro. Se houve que cartos, estaría, estaría gravado. A capacidade de anticiparse o futuro, ¿no? porque eso de facer unha canción un ano atrás e logo que o ano seguinte se esa totalmente vixente e incluso está contextualizada en costeos que, que están acontecendo e todo, sí. vamos, un, un don. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> vale, se te o diz. Que va, eso... Eu suponho que todas as cancións, ¿no? unha canción mm. de amor, a fase agora, o ano que ven, ver. te vai querer igual a... Sí. A parella. <risa> <risa> Polo que lle cantes este ano bona bueno, que ver. Non no sei, sé, a, a mensaxe segue sendo a mesma. Bueno, que vos parece se si seguimos escutando un pouco máis o álbum e logo seguimos aquí intentando vale. costeosas, así, que vayan surdindo sin, sin nada preparado, a ver de que todo aquí no. surde así esporádicamente. A terceira das pezas. Pues, de que Non sei cal é exactamente a terceira. Eh, eh metal. Si. Sí. Non. Y podemos pincharla así un poquillo sí, ¿no? A ver si recoñece de... ah, mañana, negra. mañana negra sí. Mañana negra uh -huh. Dimos algo Me empieza a perseguir Despierta la mañana negra De espaldas frente a mí mi sombra se me desespera horneando mi canción me pasaré la noche entera tumbado en el sillón Dónde reposan las ideas que bello que es vivir porque no hacerlo a mi manera y solo quiero decir en dos minutos lo que pueda esperando un final Más grave de lo que se espera pinta a veces muy mal y sale bien a la primera horneando mi canción me pasaré la noche en vela tumbado en el sillón donde reposan las ideas que bello que esis porque no hacerlo a mi manera solo quiero de ti En dos minutos lo que pueda Que bello que es vivir Por que nacerla a mi manera Solo quiero fin En dos minutos lo que pueda Esperando un final Más grave de lo que se espera Pinta a muy mal Y sale bien a la primera Bueno, pues aquí seguimos en Radio Filispin Escuitando un nuevo trabajo de El viejo caracol o José Benres, 9 de mayo, duano 2014 Este álbum que se llama Tanta Memez Bueno, pues era cartas pezas eh, ¿Por qué Tanta Memez? máis que nada, porque o, porque era o nome dun, dun tema do disco e tampouco <risas> tiñamos moitas ganas de, de pensar moito. E ademais que creo que ven o, o caso no, nos tempos que vivimos, no? de tanta memeza, ainda que non teña que ver coa canción, eh, que en certo modo sí, pois reflite un pouco o pensamento xeral. De, porque que tanta memez, non? Mm. O, a, a mi, así me dá impresión un pouco escutando o grupo, non? Que me parece com, que días cosas como moito descaro así como... Mm. O igual é o tono teu, non? A hora de cantar así con unha certa chulería, non? <risa> Gracias. Xulería <risa> castiza ferrolá, o sea, que sí que se... Que días esas cosas así, pois pues, que ten un pouco de elementos... Eh, naturais, no da terra, no? O sea, que cousa cercana, non? O, o, o di con cercanía a buscar fojas cousas, non? Bueno, es intento, <risas> vamos, eh. Eh, cantar como como di como se fala. Hmm. Entón pois pues, tan como vamos... claro Homén, algún adornito hai que poner Claro, evidentemente Pero tamén se pode facer isto desnudo Totalmente Te desnudas habitualmente Seguido En conhecidos locais <risas> no, e asociacións de, sí, no, de ferrores É máis ben o saxofonista eu Son máis recatados O sea, recatado. saxofonista <risas> é o que te pone o punto sexy ¿no? <risas> <Sí>. <risas> E iso de Doxasso pues, tamén lle era un punto aí unha personalidade, ¿no? Tanto tanta instrumentación sí, ao final que se convirte en algo barroco, non? Mm -hmm. eh, música casi popular barroca, non? <risa> <risa> bueno, desde logo Que escoit, escoitades o, normalmente? Eh, wow. Sebastian Bach. Si, sí, eh, por supuesto. Todo todo rollo barroco este de, nah, no escoitamos sí. de todo, non? Sí, pues Dende amigos, o, o rollo máis folk e o rollo máis punky, igual, non sei. Sé, de todo. O xa sea que non hai, digamos, unha... Cada quen de, de vos escoita un rollo na casa, non? So... Sí. Porque xa so tamén en decir e tal, por exemplo, batería Pois pues, que lle mola máis o rollo, pois, pues, Donde a batería ten unha maior, uh -huh. digamos, personalidade nas músicas O jazz, o rollo así, o rock and roll, o... Pues, non sei, non, non hai... Eh, un, bueno, a min gustan moitos estilos eh, Escoito mm. moitos grupos diferentes e eh, Eu penso que cada un máis ou menos igual Despois ali, bueno, claro Te xa un batería así que xe gusta especialmente o, Bueno, no mo, hai moitos crais por aí eh, Hai que aprender claro. de todos eh, mm -hmm. E disfrutar co que fan e eh, tal Pero bueno, claro En fin, que eso, que cada un escoita Escoita moitos estilos diferentes E eh, despois, pois pues eso tamén xe dá Xe dá ideas Despois, mm. sempre que, o difícil é executar ben e tal, pero ideas ideas hai. Porque o que facedes que rock and roll ou Puf, ni nós mesmos so sabemos como todavía, como tal, <laughs> la música popular, música eh, popular. Si, sí, <risa> <farrola. risa> sí, estamos a, a puntito de facer a baneras <risa> <risa> Pero non, eh Non sabe, no saberíamos dicirlo tampouco, é que hai tanta mezcolanza así de todo sí, un pouco que, que, que complicado, ¿no? sí, é complicado no É que, que realmente as pezas xa de por sí son variadas, pero que despois cada un do grupo aportou o segurano, hai algunhas que van para aquí, outras van para lá e eh vamos, eh, somos sete e cada que... un é da súa maio, da súa pai e cada vamos, uh -huh. que di Óscar que más ou menos somos todos moi abertos, co cual eso por sete, imaxinote. E uh -huh. con, con tanta instrumentación, pois pues, cada un aporta o seu aí Lle dá o seu carácter tamén, non? A personalidade claro, a claro, a cada un se transmite a a a a a a a a a a a a a a Eh tenemos aquí en pantalla pues la famosa portada de tanta mm. memez que ciertamente es psicotrópica. Sí. sí, sí eh, una extraña mistura del principiño y <risa> <risa> el primer viaje espacial a la sí, sí, la verdad es que bastante curiosa y es, casi que esotérica, sí. Pues sí aparece es que <risa> una portada así de un disco de New Age. Que <risa> se puede descargar el disco así. Sí. Calquera pode descargar Totalmente. o disco é E a portada A portada, coas súas letras e con todo sí. mm. De feito, animamos que se descargue o disco todo É <risa> es, es es raro eso Os animades, sabéis Ese disco está loco, únicamente pues, editado ¿sabes? para descargar Si, ya... sí, bueno, tiñamos pensado A ver se si máis antes facemos algunhas copias Así tal, unha uh -huh. tirada pequena Para, para non e para Para regalar e tal pero claro E que xaco a experiencia dos outros Dous anteriores, do, mm. dos discos e Físicos pues, Pois non se, non se vende, non se vende. Bueno, o, o vendes, pero vendes un hoxe Outro dentro de... Entón claro, non, non merece a pena eh? O que queremos non é que nos escoite a xente Entón Claro o disco colgado Internet para que a xente o baixe eh? porque, porque a xente cando vos escoita Que se dedica a beber alcohol sin cesar <risa> Ou sí. a drogarse Con fórmulas sí. variopintas sí, Entón logo se esquece <risa> de marcar o disco ¿no? <risa> Claro <risa> <risa> Entón hai que recordar eh? Claro, pues está moi ben, porque agora é o rollo este de subir o, o, o, a música, ¿no? a, en neste caso concreto, onde está subido? A Vazcam? O... Está no Vazcam, está bueno, na, na nosa web, tens uh -huh. un enlace para baixarlo. Para baixarlo, pa baixarlo eh... e pa tamén para comprarlo, non? Non, non. No. Ah, vale, vale. En caso concreto, e baixarlo. Se, se de descarga. Vale, vale. carga gratuita A que podes pasar en opción de, vosotros, de aquí MP3, Estamos abertos a donación sí, gratuita no, sí, no, Claro, ademais necesitades cartos ¿no? Para gravar sí, todos os sistemas Que tedes aí sí, sí. Danos máis cartos <risas> sí, sí, sí. Menos drogas e máis cartos <risas> No, pero aínda que quixéramos ahora facer unha edición De disco e tal, non tiñamos Non tiñamos cartos, gastamos toda na grabación E que non Non podíamos non, non nos chegou para a grabación Vamos a dicirlo así É que non nos chegou claro. de, Debemos cartos Debemos Vos deixaron ser do estudio Xa porque vamos eh, sí. Non era cuestión que, que seguire de salir gravando máis pezas E bebendo o licor a Arturo <risa> Claro, claro, porque iba todo incluído ¿no? O licor, a cama ou O retrete de, de, Para que Óscar Fojo se, no, no, no, se medio entretenga Construindo pues, As súas novas creacións e, por supuesto todos os, os lápices de colores e, en fin, fantasías multicolores que adornan logo o conjunto do, do traballo <risa> del de hijo Caracol bueno, pues, no, Donde se pode descargar isto? Donde se pode ir aí? A... Hai que buscarlo en sitio en concreto? Pois pues eso, no, no Bandcamp do, sí. do Caracol ou eso, sí. na, na nosa web Eh, despois no Facebook se, sempre poñemos algún enlace así para para no busca no bus, calquera liña na liña coa Correos Caranza. Correos Caranza. Na liña coa Correos Caranza aí vos asegurades descargar o último disco de Peixo sí. Caracol lembrare, sí, sí. por mínimo coste. Nada, uns uns navallazos. <risa> Bueno, eh, vamos a, a escuchar otra pequeña más Otra, otra pequeña más, mira, que escuchamos antes Mañana Negra hmm. Mañana Negra Y vamos ahora a medias que os parece? Más amante si sí. volvamos pues a escuchar a medias ¿De, de que doy este tema? De que doy a medias O a me. No, pero esta no, no es no me a medias Ah, no es a medias No, no es a medias Ah, pues aquí... Ah, claro, porque igual está... Ah, no, no, no. Esto es otra canción para la luna. Sí, Correcto. Ven, pues otra canción para la luna. Estaba harto de honrar mi presencia y la fuga La ansiedade del tiempo mal perdido la roje al mar Me sentaba en la oreja esperando que naciera la luna le apuntaba hacia un ojo y montaba en mi cohete espacial nubes jugando con polvo de estrellas me bebí la botella de lluvia que un ángel me ovo oh. llegué como un cometa Plutón y planté mi bandera desperté en la puerta del juzgado que me condenó Sí, seguimos aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos. Ose, Benres, 9 de mayo, do ano 2014. Aquí, Ana Lucecu, ¿qué tal estás, Ben? Muy bien, André. Entra un fresquiño por la puerta, ose, un día... Y que ose, fai un día... Y Mira, y con este sol, y aquí, escuitando otra canción para la luna. Si que al final, son románticos. <risa> <risa> bueno, pues aquí estamos con Óscar Fojo, Miguel Pita, Erico Pose, e Eicer, voz, guitarra acústica... Guitarra eléctrica, zanfona y coros Y batería respectivamente De El Viejo Caracol Escritando su último álbum Tanta Memez Bueno, vamos a hablar ahora de cosas más concretas Concertos, sitios donde tocar Cosas que tienes ahí en mente Perspectivas inmediatas <risa> vale Non hai concertos Fixe no. de che desa presentación, hai pouco na Super 8 Non, no, ainda non, ainda ah, non. Ainda non. non vai ving o... algo anunciado sí, Vai ser o 31 deste mes Ah, pois mira mm. Vai ser o 31 na Super 8 eh, E despois Pois temos así Algún que outro xa Medio pechado, eh, moitos por pechar aínda Día 31 de maio na Super 8 A que hora vai ser a presentación? 12 eh, e media 12 e media 12 sí. uh -huh. e ¿Entrada de balde? Entrada de balde, sí. Ay, muy bien. Bien. <risa> a ver si juntamos algo de siente al Muy bien, mm. muy bien. ¿Y qué más cosas así? A partir de ese 31 de mayo, Después presentación temos, oficial de tanta memez. Temos algún... Así, pechada a la total, pues, no claviché en balón en, en Lugo, Lugo eh, o día 12 de Xuyo. Después... Eh, eh, Betanzos. en Betanzos en Betanzos, non lanzós ese era o 1 de, de agosto o final vos veremos en algún festival ou algo así, en as, verán as máis interesantes están por confirmar si, sí. Eh, sí. Claro. Sí. por exemplo, a ver si cae algo por aí nas cestas de Ferrol non? Con Bisbal Parece que é un chollo Visto as festas de ferrol Estábamos antes comentando Os premios e tal Un deles foi No ano 2010 Poder participar Despois dun proceso democrático Tô de que decirlo Onde a xente votou Libremente Por votación E diversas socios Estaba o PSOE O PP E o Viejo Caracol E votaron ao Viejo Caracol Afortunadamente Independentes por Catavois Independentes por Caracois E tocaron aí Nas festas de ferrol E foi todo un suceso Para vos un espaldarazo, non? Foi foi porque eso nos, nos permitiu gravar o segundo disco máis que nada mm. pois pues, foron uns cartos que que claro. recibimos así de guais e mm. nos permitiron gravar o segundo disco claro que sí então, pois, que hai pues, que, que, que pedirse aquí ao Concello de Ferrol que se implique na, na, na hora de contratar ah. actividades pois pues, os, os grupos a Ferrol teñen que estar desde ¿no? logo que sí, deixarse ah. de gastar tanto carto en cousas que Pero, sí, o problema como se logro. organiza, porque se ha contratado un, una promotora que a que lleva todo paquete junto, mm. eh, claro, e eh, eh, no día, ¿no? no, no sí. claro. o día anterior. El anterior. ya sí, sí. sí. o sea, se que... está todo atado y venatado por ahí, vamos, no sé qué que, que leva, que no leva, pero vamos, a quien leva por ahí. Claro. Claro. El <risa> bueno, el viejo Gracol también fueron primero premio en el certamen de Canta Autores Expression, ¿no? en 2009. O de cantautores Entón que tamén nos atapamos con a palabra aí Non sé, sei, tanto sospeitosa Si, sí. a... sí, é que fora, si sí. Me presentar a Evo Tiso, empezaste eh, Tiso Si, sí. bueno, para, para este concurso Ah, para este concurso en, en, en Bueno, coa súa cáscara Si, sí. sí. a súa guitarra Iba eu, sí. así naveando de caracol e despois nada eh, eh, fixemos non pero ao final o concurso vinera si des... sí, para o concurso se foramos mona mona mona o pincel pasan acústicas acompañando no ano 2013 fostes eh, premio novo son 2013 da radio galega é un concurso sí. no, que tenga a radio galega si sí. sí. uh -huh. eh, o premio foi que tocáramos no, no derrame no derrame rock e tamén moi ben si sí. E sí. uh -huh. tamén fostes, non sei sé, <risa> que tipo de finalistas ou premiados no quinto concurso de rock Deputación de aputación da Coruña, no sí. ano 2013. Sí, tamén o pasado. Que, eh, que gañaste gañastes eh, o certame no, ou? No? que va. Uh -huh. Qedamos uh -huh. de, de cuartos. Qedamos de cuartos. De cuartos sí. eh. uh -huh. eh, de pero finalistas. bueno, foi estivo de de pinga porque fo, fomos ali a tocar uh -huh. o ao Túnel, ali, uh -huh. no Coliseum. Uh -huh. no uh -huh. Eh, viñamos del Tonos a tocar tamén, uh -huh. entón pois pues, Claro. Un son son importantes ¿a animades a xente aos grupos de ferrol aos solistas a participar nos concursos a Home, pois pues, mira non sei se importantes ou non pero pois pues, a nós non mm. mal non nos viñeron Claro, claro. Pois pues, sí. pues, mira eh, hombre, por, eh, Ao fin e ao cabo un xito de promoción tamén se si te mm. queres dar a conhecer claro. te apuntas eh, queridas que non tes unha difusión por aí sí, sí. pa, Que consello de, de daría de xente nova que está comenzando pues, no mundo da canción en ferrol tanto en diversos estilos Que nos den consellos a nós que nos estamos comenzando <ríe> que hay vamos darnos nada, claro. non no hai consellos. <risa> non hai consello que dar, no que se busca vida como pode. Si. Sí. Non, eu que sei. Que hai que ir facendo pouco a pouco, eh. hai que ser pesado. Sí. Sí. do rock and roll. Des, desde logo. Home, como en todas as facetas da vida, os máis trepas claro. son seros que suben, os que chegan ás bases existentes, trepas por algo. Entón, sí. lados hai. Non taménco pretendemos. Non moi me parece que non eh. non no valemos para iso, non. No. Bueno, e así, dentre de os novos proxectos máis inmediatos, tamén está a gravazón dun videoclibe, non? Sí, eso tínhamos na, na uh -huh. cabeza pero, uh -huh. bueno, tamén como, como todo, é eh, cuestión dos cartos sí. e, eh, eh, bueno, hai unha xente que, que fai uh -huh. videoclips e tal, e estivemos falando con eles a ver sí. si... Cal podría ser a canción que, que se formaría parte de videoclip? Pois, pues, non o sei Tanta Memez O goma o sea, sí. de humo O goma de humo uh -huh. Uh -huh. Hmm. O incluso la luna incluso así como vamos sí, no sé. uh -huh. qué tema quieres que escritemos de seguida pues por qué razón mismamente por que qué razón que era el tema que, que que tenemos en galego este disco ah, eso cuestión de las lenguas o sea, como surda alguna... surde pues hay, mira y siempre algún tema en galego por lo medio por ahí que se mete porque es... sí. eh, ah, normalmente en castellano pues eh, porque yo siempre he hecho letras en castellán castellano eh, Me educaron en castelán eh, É o que me sai realmente Entón, pois mira, sempre intento meter algún en galego Por... Será por cuestión de, de principios ¿no? eh, Esta é que quedou Bueno, pois pues vamos a despedirse Al viejo Caracol Non sei sé si se queredes decir alguna cousa máis Hasta logo <risa> eh, Hasta logo, Oscar Fojo <risa> <risa> Hasta logo, eh, Miguel Pita Hasta logo, hasta logo E hasta logo, Erico eh, Pose Hasta outro día Vémonos o 31 De noso 31, vale. ese concerto de presentación do álbum Tantamemez, o seu último disco ocho. de El Viejo Caracol que estiveron osa presentando aquí en Divertimento para Pequenos Monstros en Radio Filispin. Eh, bueno, lembra de que o doce de suyo toca no clavicémbalo Lugo e o 1 de agosto en Betanzos, non? Entre outras moitas, esperemos Claro, e o máis inmediato, aí o 31 de maio Na sala Superoito, DC Media, presentación A mes de balde, entrada de balde que ir. Mm, E descun balde ali, entrades Con balde hecho de, de cervexa A enxera Superoito Bueno, pois pues, quedamos a, con que, con que Ana? Lembrame a mi, que xa non me acuerdo Por que razón? Mm. pouco sei, non sei se sei por onde andaba sempre nunca as veces perdín uns papeis que dis, que din que dis, que din que me faltaban atopalos atopei e por moito que provei e non funquen de entender o que as palabras me contaban entón decidin que non, que non ia ser quen son que non dí a ser quen sou que non dí a ser quen sou das noites que soñei non durmin, chorei e rin gargalladas e o meu tempo así marchou, levou no a mesma lúa, levou no levou no pola cara con todo e nada que dei e por pouco que provei non funquen de entender onde carallo me agotxaba entón decidin que non Que non unía ser quen son Que non unía ser quen son Que non unía ser quen son que Involta so meu redor Por favor, eso cheguei, cheguei Cheguei onde xa estaba Así que non me movin E eh? pensei que era mellor, moito mellor, mellor Mellor non facer nada Que as cousas son porque si sí, Que mellor deixalo así E eh? funquen de entender Que a sorte xa estaba botada Entón decidin que non Que non ia ser quen son Que non ia ser quen son Ser pienso Que non irá ser pienso Que non, que non Por a escuridade vou Abrindo portas a verse en algún esto Vou tentando a ocasión A vida pasa eu non teño intención de vivirse en solución, descubrir por que razón, descubrir por que razón, descubrir por que razón eu non non hei ser quen son. Ten que non ser quen son. un divertimento un, un divertimento un mostro un mostro a radio unha radio xogo unha radio 6 a hoy de 6 a 8 mostro en radio filispin radio filispin a, a, a radio dos arrastros dos mostros dos mostros dos Morastros. dos, Morastros. dos Morastros. Divertimento para pequenos monstruos en Radio Filipin, a radio libre e comunitaria e Salchichónica da Terra de Trasancos. Mi <risa> canción por ser o que soy que canto alto con Sabes quen aiste Ana Lopeco. Sí, home, totalmente recoñecible, é Rubén Artabe. Rubén Artabe Vestido. Vestido, aí, sí, eso xa sí. non o sei porque claro, sou escoito. Que, normalmente o tivemos aquí na radio desnudo, viño completamente desnudo vai volver. coa súa guitarra cantando as súas cancións e agora temos aquí Vestido, fíxate con instrumentación, un adiantón exclusiva, isto hmm. aínda non se emitiu en algún ningún sitio do que vai ser o seu traballo xa afinado, tal cual, aquí está. Si, sí, porque estaba en proceso. Si, sí, si, sí. Miguel Artabe Vestido. Rubén, Rubén. Rubén Artabe. No esperes nada de mí Aquí estoy para decir mi verdad de corazón para que llegue hacia ti Y hoy te invito a escuchar susurros de gaviotas que hambrientas en el mar Comem la ciudad volando sin cesar Y el viento dice: Aleluya le responde esta canción Tu rostro dice:Aluya y los presas con tuo Y bendigo esta flor y al fruto en su interior y las manos de mi hermano que las cuida con amor recogiendo cada día venga en nubes salga el sol la abundancia de la tierra, Reivindico su labor Y el fuego que arde hoy Y el viento dice Aleluya Le responde esta canción Tu rostro dice Aleluya Y los presas con tu voz Reivindico mi canción Por ser brillo lo que soy Canto alto con mi voz Que es la voz De todos Pois sí, o último disco de Rubén Artabe Que aparece vestido Despois de acostumarnos a tocar nu diversas xas de ferrol Incluso aquí no estudio de Radio Félix Pim Pois eh, nos comunicou outro día nunha conversa privada especial No estudio de Radio Félix Pim Que está xa co seu disco findado Está prácticamente rematado Nos deu unha copia que o que está xa escuitando E estará aquí en entrevista especial No que vai ser o último programa de divertimento o para último. pequenos mostros Pois pues, tal e como coñecedes Así como formato este sí. que vos presentamos aquí Nos últimos, pois... Eh, Moitos anos eh, Dez anos, prácticamente, en Radio Feliz Pim ah. Bueno, pois eh, será unha nova etapa Cambiaremos, modaremos moitas cousas Eu por, marcharei Digamos, eh, saúde mental, básicamente. Ana Lucecú tamén, non sei se o que te sí, sí, dicir aquí <risas> publicamente. Pero se vai desnudar tamén tamén, nos también, también. En vender os programas eh Estou maquinando algo. Va a ser un programa de de eh, fabuloso. ao <risas> que vai propor Ana Lucecú á asamblea curiosa de Radio Philips e de ahí sairá algo moi interesante. Sí. Todo o que sexa es Ana Lucecú É moi interesante. É no, moi interesante, entón pois pues, eh oh, en fin estaremos aquí novas propostas mm, hai que mudar de aires mudaremos de aires foremos outras ervas e mm. non lo basaremos moi ben disfrutaremos da radio e sobre todo pues tendo en conta que esta radio non lo permite facer Claro porque temos ese privilegio, privilegio ter unha radio como esta na, na nos terra unha radio diversa de calquera que teña un pouco de iniciativa tanto de comunicación de facer unha proposta radiofónica como tamén de capacidade de comunicación co resto dos animais do planeta pois pode aquí presentar unha proposta e pasiño a pasiño a cadar a pois, eh, habilidade eh, crematística <risos> de personas como Ana Lucecu que sí. Bueno, estamos aquí Agardando. laterando, improvisando porque estamos esperando por, seguinte convidado. O noso seguinte convidado que segundo as eh, indicacións do Ateneo Frolán e hasta aquí ás 7 da tarde, pero bueno, son ás 7:10 e aínda non estará chegou. Estamos de camiño. Entón vamos a esperar un pouco máis, vamos a pinchar unha peza, non sei, Que queres que che poia? algo. Vamos a esquetar, por exemplo, outra peza máis de Rubén Arteaga. De Artabe. Rubén, vale, veña. De o sea que de estamos pues, sí, mira, sí. Por exemplo, esta que, como decimos, sea a versión eh, Presentación Mundial en Radio Filispín En divertimento das pezas de Rubén Artabe Que xa coñecedes porque o seu repertorio está soando moito por os locais de Ferrol sí, Pero en versión concertos. definitiva Tal cual vais a ir nun CD eh, maquetado O sea, un CD tal cual Producido por, eh, con moito esforzo Con moito esforzo por Rubén Artabe e do que esperemos pois, que tamén teñen unha boa difusión para que se coñeza o traballo de Rubén que é extraordinario aquí está Rubén arropado por moitos músicos tamén grabou no Abrigueiro Fésate ti mira, si sí. eso xa lo contará él la semana que ven que estará aquí en, en, en especial en divertimento para pequenos monstruos fin do mundo e bueno mentre tanto aquí o temos exclusiva mundial último traballo de Rubén Artabe en Radio Felispín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 alta montes removiendo las letras cayendo del cielo pega centellaspon sal sobre la pared Que ha piramidal pies de membrana y unitas dando zancadas sombrero de mago acrobacias boca nada aliento la del corpo en el centro energético dile al centauro,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 el fondo de Dibertimento, dibertimento, monstruos, monstruas. Dibertimento, dibertimento, monstruos, monstruas. Dibertimento, dibertimento, monstruos, Bueno, e y... Ana Lozecum. Nora, aquí vamos falar un pouco da agenda de concertos deste de fin de, de, de semana. De concertos. Mentras agardamos polo noso convidado. Eh, así aproveito e falamos un pouco do que vai haber este fin de semana na nosa cidade. Mais aló? Non. Eh, comezamos por hoxe, venres 9 de maio, na Sala Super 8, que vai haber un concerto dun grupo que se chama Francis Farmer e que non temos moita información de onde son nin nada, pero bueno, sabemos que van a a facer un tributo a Nirvana, esta banda que está soando de fondo será Oxe Benres 9 as de C Media e a entrada e de Balde na sala Super 8 e, a mesma hora, ás de C Media tamén neste caso na cervecería Zucre na Rúa Magdalena 170 tamén hoxe venres 9 de maio vai haber un concerto dun grupo que se chama Cosmic e que fan temas dos 70 tamén algún que é outro propio o concerto tamén é gratuito Alino Zucre e unha banda de aquí de blues acústico formado por Andy Bill e Elizabeth Jay e isto que está sonando? si, son estes rapaces Este un tema muy propio deles Un dos seus primeiros temas eh, E iso na cervecería Azucre O xe venres de maio As dece media de Valde ah, Moito interesante isto Isto queda en Rua A cervecería Azucre queda en Na Rúa Madalena 170, mm. É a mítica cafetería, sí, cervecería, sí. Zucre de sí, toda a vida. E se incorpora aos concertos, porque mm, non era habitual. ¿no? Non era habitual que fixeran concertos, no. non sei se últimamente están facendo, era pero bueno. Era máis ben cafetería. Máis ben unha cafetería, mm. sí, sí, sí. sí moi interesante para Oxe Benres, 9 eh, de maio, e que máis, Ana? É outra posibilidade que tedes máis cousas. Na reserva, este sí que, sí que fan concertos habitualmente, casi todas as semanas, os Benres, normalmente, Benres 9, Oxe, na Sánchez Calviño número 45, vai a celebrarse o último concerto de presentación do disco de Adóbriga, que leva por título Copa tras Copa. Esta é unha banda de rock and roll galega, Que naceu en 2011 Está formada por Carlos Díaz na voz Guillermo Vistoso Na guitarra solista Esteban Vázquez na batería Lucas Vidal na rítmica Baixo e voces E Pedro Díaz na rítmica Baixo e voces Son de Compostela E van a estar oxalinas na, na reserva Neste local da Sánchez Calviño Tamén é gratuito Últimamente todo é gratuito, que eso nos mola moito. As 10, 11, perdón, as 11 da noite, hoxe 9 de maio na reserva. E que máis? Por exemplo, mañá, mañá sábado 10 de maio, no Ateneo Ferrolán, tedes que ir hai que apoiar todas as actividades que fai va a Ferrolán vai a ver un concerto cediño a xoi toda tarde de Xota supeño que Xosé Manuel Lago e Óscar Martínez que van a presentar un traballo que se chama Onde comeza a vida este un novo disco que está baseado nos poemas de Xosé Manuel Ardeiro un poeta do Barcala, do Valdo Barcala do Bar Baldo Barcala uh. eh, foi grabado nos estudos Broño eh, e conta coa colaboración de Cristina morquías na produción Teclados e Coros Ambos pertencen a outras formacións pero neste caso sacaron este disco con estes poemas teñen moi boa pinta un dúo pop americano afincado en Negreira desa zona, por aí abaixo A entrada custa dous euros para os socios do Ateneo e os que non somos socios eh, tres eurios, que non é nada. E podemos disfrutar deste Rapaces, con eses poemas a 8 da tarde mañá sábado día 10 no Ateneo Ferrolán. No. E continuamos falando de concertos aquí en Ferrol, na nosa cidade sábado 10 de maio, é dicir, maña na sala super 8 na sala super 8 xa sabedes que hai concertos todas as fins de semana nos gusta moito pasar por ali e maña podemos ver a La Mula Un grupo de aquí, de músicos de ferrol, xa coñecidos por todos de sobra, os irmáns Mosquera, Chechu Mos, Carlos Mos, tamén Mon, Johnny e Carlos forman La Mula. O concerto será ás 10 de media. <risas> que me estás facendo, André? Me está saindo un cable pola cabeza. <risas> sí. está, está, está, está, está, está, me saen cousas pola cabeza. La Mula, as 10 de media, con entrada de balde tamén na Sala Super 8, mañá, sábado, 10 de maio. Son estes que escoitamos, que non os escoitamos moi ben, porque está é unha grabación que saquei eu de Youtube, destes de vídeos que fai Rubén, porque xa tocaron outra vez na Sala Super 8, pero bueno, son eles. Ya está bien, Levantaré. E mirade porque se ides a este concerto que empezas desde media na sala super 8 un pouquiño máis tarde cando remate supoñemos ás 12 podedes subir un par de rúas porque no pinsapo mañá, sábado, 10 de maio vai a tocar Querido Extraño Querido Straño é o alterego de, de 2007 de Arturo Delgado, despois de formar parte de bandas como Los Forrester, Doble Morgan, Lumi House, Los Villanos de Voraville, Flip Corale e Los Macabros, e aquí preséntase co seu sombreiro de vaqueiro, a guitarra armónica e conflúe en sons dos 50, 60 e 70 tamén reminiscencias de xéneros estramusicais como o cine clásico o cómic e a literatura, e todo pasado polo seu filtro persoal. vai a ser como dicíamos as 12 no Pinsapovar. Eh, supoñemos que a entrada é de balde porque non vimos nada de que houbera que pagar, nin nada, así que nada, primeiro a Super 8 maña a ver a la mula e despois a querido estranxo no Pinsapo. E Este domingo, temos a fin de completiña o domingo 11 de maio No Teatro Jofre vai a ver un espectáculo A cargo de Toni Lomba e Manuel Manquiña Que veñen a presentar o que se chama Música Ligera De cascoso Álos ¿Hm? eh, dous sí, son os ligeros, ligeros de casco sí eu creo que sí que os dous tanto Tony lomba como manquiña manquiña sobre todo Manquiña sobre todo sí, a, a manquiño teño visto é moi ligero de, de todo pois pues sí aquí se unen nun espectáculo musical para reinventar o underground elegante e invi in invitarnos a viaxar a España dos 70 un país namorado das suecas venidor e a música melódica. Cancións eternas que marcaron unha década Dende Sam Cuc a Nino Bravo Esto será a soito da tarde do domingo No Teatro Jofre, domingo 11 de maio A entrada custa 8 euros E bueno, seguro que está ben E que precios botades unhas risas Precios populares Bueno, precios populares, precios populares Pero bueno, P e o que hai? <ríe> Na, no, na, no, na, no, na. No. Así podíamos chegar. Tony Lopa. Un divertimento. Un divertimento. Un mostro. Un, un mostro na un, radio. Unha un un, radio un show. Unha un radio. Un de 6 a 8 de 6 a 8. En Radio Crispen, Radio Crispen. A radio, a radio. dos arrastros. Dos monstros. Dos monstros. Dos monstros. Boy. Me, me, she, she Bye, bye, c'est love vie Forget that ship, boy Get back, alley cat Don't worry relax Believe me, I know When you leave New York, you go nowhere You got the mission, boy susanna loves your captain keep your head of troy oh i it pick up sticks don't run after it believe me i know when you leave new york you go Divertimento para pequenos monstruos en Radio Felispín Cando son as sete de media bandar Pois pues, de hoxe, día 9 de maio do ano 2014 en divertimento Aquí en Radio Felispín, a Radio Libre e Comunitaria Da Terra de Trasancos, Analuzo Q, que tal? Moi ben, ben, xa está aquí Manolo Xa está aquí Manolo, Manolo Rei, pois pues, da Directiva do, do Ateneo Forolán mm. Hola Manolo, que tal? Pois pues, por aquí, un pouco apurado, pero Xeramos, <risa> <sigamos risa> <pero, bueno, risa> moi sí. ben, con tempo Xa temos, pois, pues, eh, 20 minutiños Vale, para falar así un poquinho de todo do Ateneo, desa campaña que ides vides vi de idear ¿no? para un pouco dar un pulo aí ao Ateneo ¿no? Si, sí, pues, eh, non Cuántanos. vimos <coughs> outra solución mm. para tratar de bueno, eh, achegar ao problema que ten o Ateneo á ciudadanía, para informar e concienciar de que <coughs> está en risco pues, un patrimonio que, inda que sendo propio do Ateneo un patrimonio importantísimo para Ferrol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 a que require máis ausencia da de volver a conseguir eses fondos culturais, bienes culturais do, do Ateneo, no que ten tanto eh, a nivel pois de de periódicos, xornais, eh, incluso en series tamén, e coa problemática engadida de que hai que pagar unha pasta por ese servizo que prestou unha empresa privada, mm. no? Es, Entonces sí. hai temos hai unha bola aí que Se foi creando sí, mes tras mes, día eh, una, tras día, casi, no. unha situación, unha moi complicada. Complicada. Eh, parece el camarote de los armar más. Sí, sí exactamente. cousa sí. que, bueno, mm. que a ver como se sale dela, pero se está mm. traballando, se está facendo do posible, pois pues, para ver ver distintas maneiras, ¿no? de de saír. Como poderíamos resumir aquela persoa que nos estea ouvir e que non teña moita idea de todo isto? Que pasa agora mesmo? En que situación está o Ateneo?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 Eh, de que, que fueron un poco cómo te diría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 porque eh, a biblioteca eh, eh, o patrimonio que tiñe do Ateneo a hemeroteca, pois, ocupaba moito espacio había problemas de goteiras e con eses problemas pois, eh, estaba en risco ese patrimonio, xa no ano 2008 se reivindicaba que solucionaran eses problemas Sí, así é eh, es. eh, Además, esta manera moi insistente sí. por parte do, do, do Ateneo ¿no? o sea, Sí, sí, se estuve 4 anos eh, lo, Loitando para que Loitando para que se solucionaran eses problemas porque cando chovía moito polo tellado que non un tellado xa bastante bello, bueno, pois pues, eh, os libros, os, os periódicos todo o que había ali, se mollaba, non, se deterioraba, entese o que se solicitaba ao concello era que solucionase ese problema. Que fiseron un pequeno investimento para amañar esa sí, situación sí, en particular, eso, que eso era o único no que solicitaba o a tener. Sí. Fin, finalmente pois pues, alguén se lle ocorreu pois pues, facer unha remodelación completa desse edificio que é propiedad municipal. Eh, ese edificio ao Ateneo que, bueno, que a ver como se facía que tiña que aguantar como poidexe en principio inicialmente a idea era ampliar ese, ese edificio eh, mediante esa reforma integral pois co edificio anexo que don, era onde estaba a sede de día eh, esa ampliación iba a supoñer un aumento de espacio para, para o Ateneo que se estaba bastante xusto en aquel momento a pesar que era un edificio amplio e eh se yo permitía además no, nese proxecto orixinal pois ter un pequeno ambigú, pois para pa que a xente poidese ir coma cafe ali, etcétera. Pero co tempo o que pasou é que eh, eso foi derivando en que houve retraso nas obras, E uh -huh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 No, eh, como se... que eu saiba, que eu saiba no, que existe. Foi un acordo verbal. o que existe, foi un acordo, saca, sea, por boa eh, fe, sí. tanto concello como dirección de obra, como bueno, Como consecuencia es, de esa circunstancia de es extraordinaria de, no, sí. de non poder es, moveros sí. en series sí. no mesmo edificio Ateneo que explicaste de de ti, de non sí. ter enpontanado aquilo, de que aquela obra tiña que ir pa diante, mm. eh, que era necesario pues liberar o espacio todo o patrimonio que ao final son cinco contenedores cheos de 5 contenedores libros, de periódicos chelos. de mm. cada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 cando se exixe liberar o todo para poder non entorpecer a obra e poder traballar e asilizar eso, pois xa de acordo se falou no seu día estaba de acordo en que sí, que eso sí, sí. correría pois pues, un pouco... Bueno, coa gastro... directiva de, de Veloso que pouco tempo durou no, no Ateneo o ¿no? mm. seu equipo directivo sí. xa, eh, se manifesta ese problema sí. xa, se manifesta ese problema e hai unha un conversa digamos de... porque claro, Veloso cadra que ademais é concellero do PSOL mm. sí. entón se dá unha estrana circunstancia un pouco maquiavélica ¿no? que parece aí como unha unha xogada ¿no? que lle fan aí non sei... Sé, Sí. Se mistura un pouco a política aquí sí, co, sí, co ya... sexo co amor con sí, sí. Eso, eso aí. Que pasa aquí? Sí, é unha unha novela, unha negra rose. o que acontece aí eh, desde logo polas manifestacións eh, que fai Veloso, que ten feito en asambleas e dale que eh,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 O que pasa eh, que eles aproveitan por que razón? Por razón? Porque pasamos agora a parte, digamos, un, psicotrópica de todo isto, ¿no? E maquiavélica, no? Por razón, eh, o que razón acontece isto algo que se podría solventar porque mesmo, pues, todo se melle indicar que si, si eh, fizemos un pouco de política afición e o xoi continuara no poder pois pues isto non se tiveran ni implantesado ¿no? o, sea, o Ateneo xa tería uh -huh. no nova sede rehabilitada estaría él e a mesma seguiría coa súa sede non sería, eh, digamos eh, sí. eh, ubicada nun recunxo donde, donde está agora o Ateneo uh -huh. da parte que, que la mesma loito por pola súa rehabilitación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 Que acontece para que se vea esta situación co Ateneo? Bueno, eu creo que é bastante simple, ¿no? Eh, eh, acontece que xa non digo toda todo o goberno nin todas as persoas que están aí no concello do PP, pero por lo menos algunhas persoas do PP que eu creo que en vez de ter unha, unha vontade de servicio público eh, de, en todo caso de de diálogo e negociación, pois pues, eh teñen unha actitude pouco pouco eh lógica para para unha persoa que é un sector con, con una ¿no? que, que ten ¿no? que, que traballar actitud, para así. todos os cidadáns, ¿no? entonces eh, toman unha actitude beligerante contra directamente contra o Ateneo, ¿no? somos conscientes de que non somos os únicos e eh, toman esa actitud beligerante por unha cuestión puramente ideolóxica. É dicir, eh, non vou a facer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 Ben, pois pues vamos agora pasar, Manuel Si te parece, pois pues, a Cosas, cosas concretas, non? Cosas que teñen que ver Con precisamente esa campaña, campaña. Que vos pues, estés en marcha, non? O sea, que explícalos un poquinho de que vai a campaña Bueno, pois pues, eh, en principio Para empezar, o que fixemos Foi montamos unha página web bueno, Unha especie, un blog eh, Donde colocamos aí unha serie de información Explicando este problema Un pouco o conflito que é que concella, co concello O risco no que está este patrimonio eh, De que se perda Porque, eh, como ahora eh, A empresa, xa, non sei se comentaxe Desa aquí en micrófono, pero bueno A empresa puxe unha demanda Contra o Ateneo né? Unha demanda que, por outro lado, é unha demanda Por incumplimento de contrato Pero a empresa nunca presentou fatura, Ni ao Concello, ni ao Ateneo Es decir que, que hai unha demanda Por unha cantidad importante de dinero Que son 38.000, mil 38, bueno, 38 pico, non recordo exacto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 E aí teñen toda a información, incluso eh, queremos ir ampliando, porque é moi importante que a xente vexa o valor do que se pode perder entón xa temos colgadas algunhas cousas con as portadas de algúns destes eh, destas cabeceiras de prensa que son únicas o que está que metido, ahí, nos, nos o metido nos contenedores moi ben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 oida facerte. Ou influirá algo en que esta xente pois pues, abeña un pouquiño ou en razón, non? Uh -huh. ¿no? Entonces de momento estamos entrando en eso. Eh, temos algunhas outras cousas en mente, eh uh -huh. como, bueno, eh, hai unha conta aberto tamén, eh, ¿no? de... A outras a, otras, a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 porque agora mismo eh, estamos a nivel económico mal, o Ateneo vai xou chegou a ter mil socios e ahora estamos en 300 pois ou algún momento dos que fai anos que tiña mil pero ahora xa sabes que estamos con este momento tan malo mm. para todo o mundo eh, a pesar de que o Ateneo fixou rabaixas de cuotas para distintos colectivos, desde parados xente de, de, de bueno, mm. menos pequenos ou de menos de edad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 a vida no Ateneo, Frolán con, continúa e sí. que, bueno, pues eh, siga aberto un espazo aberto para a cultura inda que asa esas interferencias pues por parte do, do Concello certamente lamentáveis que agardamos que pronto se solvente porque nunca é tarde para retificar es decir, mañá mesmo sí. estaría ben que o Concello de Cultura vos chamara, vos sentarón a mesa e quedaría de puta madre, no, falando no, no, así no. nos esperamos que, que recapaciten un pouco que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 que participen en todas as nosas actividades que eh, ora temos eh, que se, se pasen polo Ateneo, ¿no? Ateneo que se pasen polo Ateneo que se pasen polo Ateneo que Ateneo, horario sí, sí. tengo Ateneo bueno, Entonces, está además en es un sitio tardes, con pero, esa rehabilitación está ben que tardes, que o visiten, ¿no? ¿no? que, visiten que, ¿no? que entren no en Ateneo que pregunten que, que, que, que... vayan a pasión a web, ali está toda a xinda de actividades que simplemente mirala te da unha idea da dimensión do que se fai